Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna cum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavăție. Ție! Împărate Ceresc Mânghietorule, Adevărului, care vreodatine și toate le împlinești, visterul bunătăților și de viață,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 Ta este tempărăția și puterea și slava a tatălui și a fiului și a sfântului Du, acum și pururea și învecii lor. din pământeștile locașuri, de bucurie te-au încununat pentru vrednicile tale, căci femeie purtând și fire slăbănoaga, știut abirui toate puterile vrăjmașilor, prin buna înțelepciune pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, Bucură-te suflet îngeresc în trup feceresc, Bucură-te oamenilor, Bucură-te alinarea de suferință, Bucură-te nădejdea noastră cea tare, Bucură-te limalind și înviforat, Bucură-te pilda bunei cucernicii, Bucură-te luminarea celor nepricepuți, Bucură-te scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Paraschevo, mult folositoare! Bucură-te, Sfântă Paraschevo, mult folositoare! Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, Așa mâna a cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dâns arânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inima mea ca să-ți cânt în fapte bune, cântarea cea îngerească, aleluia! -a cinstită fecioară către tine am năzuit către tine care de multe ori și tu ai luape, Sfin și pe Îngeri în ajutor la pământeștile, Ispite, fie acum și pentru noi gravnic folositoare, că te invrednicit, a intră înăuntru case mire lui cu candela luminoasă, precum ne-a mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al gristerii noastre, bucură-te, floare nevestejită a Bisericii Lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te a fecioarelor înzestrătoare și rugătoare către Maica Lui Dumnezeu. Bucură-te, ascultătoarea preoților cucernici, bucură-te, gravnică ajutătoarea străinilor, bucură-te, ferbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă povățuitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoarea Bucurăte bucură-te, tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, mare mare folositoare a sufletelor, Bucură-te, vindicătoare de rărea trupurilor, bucură-te, Sfântă Paraschevo, mult folositoare! Teine purule, nădăjduind de multe boli, s-a țara aceasta, aleinându-și și prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu. În bună și milostivă, în durare prin tare rugăciuni, dar și acum, îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzuim cu să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu. Aleluia! E privată văzând lauda pământului, ei răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat prea cu vioasă maică, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care nu în rămâneam învrănicit, atăvând moaștele tale cum vom putea în destura propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea. Bucură-te, Luminătoarea Moldovei, bucură-te, Sprijinitoarei Pivatei, bucură-te, Învățătoarea Părinților Tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, Adunătoarea Cereștilor Daruri, Bucură-te ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, Bucură-te cinstitoarea hainei smereniei, Bucură-te îndepărtarea mândriei, Bucură-te cinstitoarea fecioriei, Bucură-te bătrânilor, Bucură-te osânditoarea dușmanilor, Bucură-te miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Paraschevo, mult folositoare! Sfântă, Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre datornice rugăciuni de la noi nevrednicii pe care prin mijlocitoarea noastră Sfântă ți le aduce înspre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și milă de la Fiul Tău, cărei cântăm neîncetat. Aleluia! după vrănicie și cu credință următoarea cuvântului Lui Dumnezeu, care pentru buna cu cernicia a primit darul vindecărilor și plată cerească, din glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului Tău, îi aduce în cântarea aceasta... Bucurăte te sămânță nerătăcită, bucură-te trup neobosit, bucură-te hrană duhovnicească, bucură-te aur lămurit, bucură-te focul arzător a toată pleava, bucură-te pământ în de destulare, bucură-te rodul pocăinței, bucură-te alinarea redelor cugetări, bucură-te resipitoare de furtuni. Bucură-te, aducătoare de mană, bucură-te, adătătoare de mânguieri, bucură-te, a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, Sfântă Paraschevo, mult folositoare! Bucură-te, Sfântă par. De da gândurilor lumești, m-am deșteptat, cu mioticălosul. Lăcri mâncă nu am încotroană de știre după faptele mele spre mă liniști. Ne făcând niciun lucru vrednic de mântuirește, mântu-mă de tăiere, ca smochinul neroditor cade înaintea ta, plângând sfântă Paraschevo și strig. Mântuiește-mă ca preună cu tine. Să-i Dumnezeu, cântare de mântuire. Aleluia! Cine nu te va ferici pe tine cu vioasă că tu te-ai învrednicit potolii prin nevoințile tale. Urdărnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea ce a de mâinile mâineștia ce rești Sau cine nu te va ferici iarăși, ca ai străbătut prin vitează tău cuget, împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat, pentru aceasta primește cântare. Bucurăte turnul biruinței, bucurăte ușa mântuirii, bucură-te pavăza credinței, bucurăte locașul statorniciei, Bucurăte te chipul bunătăților, bucurăte apărarea cinstitei cruci, bucurăte te închinătoare bucurăte bucură-te că prin ale ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, Bucură-te, abiruinței frumoase stâlpare, Bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, Bucură-te, moștenitoarea cerești măriri, Bucură-te, Sfântă Paraschevo, mult folositoare! Vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda mărirea isprăvilor tale, noi nevrednici. că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea de tale lucrări. Însă mărturisind în slăbiciunea noastră, ne rugăm ția ne ajuta și a mijlocii către Dumnezeu să primească cântarea. Aleluia! M-au cuprins acum cu dureri ce nu se pot spune, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteaptă. Toți m-au părăsit deodată, până și plăcerile care din mă desfătau, acum se luptă cu mine. Vaidite căloșia mea, nu am altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta, mă rog, ție, grăbește a mă asculta, vindecându-mă ca să scând. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii. Bucurăte te cortul îndestulării, bucură-te, roa bucură-te, mântuirea de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, de pagube, bucură-te, privighetoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, sfântă Paraschevo! Mult folositoare, bucurate Sfântă Paraschie, mult folositoare. Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi, cei cuprinși de durere. Zice preacu rugându-se neîncetat, că nu aureazem nici mângâiere, iar zilele grele sunt, și pentru că ne-am mântuit să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu ne și cântând Aliluia. În strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui meu, Astăzi mă osândesc și nu știu ce voi răspunde, Mergând la judecată unde toți mă prigonesc, Toți se ridică asupra mea să mă împileze, Tu însă, prea bună Maică, ascultând mărturisirea mea, Mijlocește către Domnul să prefacă Soarta o osândirii mele în bunătăți. Scoțând din inimile vrășmașilor mei toată urăciunea și te voi prea mări cu laude ca acestea. Bucură-te mișlocitoarea celor ce au greșit, bucură-te folositoarea celor asuprți, bucură-te îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te doveditoarea celor plebetiți. Bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucurăte slăbirea patimilor, Bucură-te, celor ce caută numai folosul lor, Bucurăte te neizbândirea mișlocitorilor celor vicleni, bucurăte te a celor puternici, bucurăte înlesnirea slăbănocilor. Bucură-te, răutăților, Bucură-te, izvorătoarea milostivirii, bucurăte te Sfântă Paraschevo, mulți folositoare! Acestea grăin mă liniște, mă veselesc și mă bucur, saltă sufletul meu că nu vor de mine vrășmașii mei, nu mă va părăsi Dumnezeul meu până în sfârșit, pentru rugăciunile tale prea cuvioasă, și trimiți în mila lui Asupra poporului precum este obișnuit, și eu nevrednicul mă voi împărtăși și cu el de ale sale bunătăți. Cu care, din preună, vom cânta lui Dumnezeu, Alilui. La toți voi spune minunile tale, în glas voi cânta preznuirea ta, după datoria ofștii care îți aduce mulțumire. Mărire laudei tale, Mărire lung răbdării cu care te-ai încununat, Nevoindu-te prin credință, Mărire fapte cele cu statornicie Urmată după pilda iubitorului de oameni, Pentru care grăim către tine. Bucură-te, mirasă duhovnicească, Bucură-te, cununate vărului, Bucură-te, toiagul biruinței! Bucură-te, mărirea monahilor! Bucură-te, povățuitoarea Bucurăte Bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor! Bucură-te, a sifaștrii lor! bucură a pomenitoarea veacurilor! Bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe! Bucură-te, surpătoarea resurilor, Bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești! Bucură-te, următoarea cuvântului ceresc! Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! Folositoarea celor ce sunt într-un nevoi, Toți cu bucurie să o lăudăm, Pe cinstita parascheva ca aceasta viață În stricăcioar s-a luat în veci, Pentru aceasta mărire aflat Și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, Cântând, Alinuia! Prin tine, mustrându-se, se, se mântă, văzând slava lui Dumnezeu, cea a gătită omului depărtat de păcate, Și în tine, luminând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, Că astăzi strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări, Pentru aceasta ei s-au roșinat, Pocăindu-se, și noi ne-am veselit cântând ţie. Bucură-te, izbăvitoare noastră, Bucură-te, povăţuitoare, Bucură-te, îndreptătoare, Bucură-te, de rele, Bucură-te, aducătoare de bun miros, Bucură-te, otrăvitoare şi vinelor ofăcătoare, Bucură-te, insectelor dăunătoare, Bucură-te, feritoare de neluciri, Bucură-te, risipitoare de grindină, Bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, Bucură-te, îmbelșugătoare de roade bune, Bucură-te, veselitoare a plugarilor, Bucură-te, sfântă Paraschevo, Mult folositoare! Bucură! -te! parasche, parashevuri, mult Niciodată nu vom înceta, vestimii simi în unile tale prea că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta, pe care o păzești cu prea tale moaste. Cine ne-ar fi zbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi ușurat de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe. Deci, împreună cu tine, cântăm lui Dumnezeu, aleluia! Părinților tăi n-au fost puternice nici îndăstâlătoare, Spre a te opri de la mărimea hotărârii ce ai făcut, Făgăduindu-te-a îmbrățișa viața monahicească, Pentru aceasta și depărtându-te de toată desmerdarea Și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu acerșătorului, Venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu măstrări pentru asemenea plecare, deci cu smerenie dobând din cele înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir atins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsărit în grădina cea de sus a bucură-te, patul nevinovăției, bucură-te, scaunul domnilor. Bucură-te, șeful celor ce conduc, Bucură-te, ocrotitoare neobosită, Bucură-te, apărătoare neînfruntată, Bucură-te, priconitoare celor ce ne ispitesc, Bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, Bucură-te, întăritoare celor ce ne slujesc, Bucură-te, luminătoare celor ce ne mângâie, Bucură-te, împreună lucrătoare, cu ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Paraschevo, mult folositoare! În îndurate, Doamne, și greu se luptă sufletul meu gândind la judecată. că ce voi face eu, păcătosul, năpădindu-mă deodată în sfârșit? Milă, ceră Doamne, milă, Hristos al meu, căci nu am chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea mea și pocăința, care în tot ceasul după păcate m-a cuprins. Și primește ca o cheză și a bune mele voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lungă care ți-a aduc mișlocitoare pe maica noastră Parasheva, cântând cu dânsa dinpreună, aleluia! Păcătoș mai înainte de mine și-au dobândit mântuirea smerindu-se, Cum dar eu mă voi depărta de această nădejde, Cu tine însă năzuiesc preacuvioasă, Maică, Și nu voi fi rușinat, nedepărtându-te de mine, Ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, Fără a-și cunoaște nevrednicia sa, și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel stricăcios de lângă moaștele tale. Deci, mă rog, primește rugăciunile și lacrimile mele, mișlocind iertarea păcatelor mele, pentru că îți cânt. Bucură-te smerenie înaltă, bucură-te fecioare neîntinată. Bucură-te, comoară deșertată, Bucură-te, Maică prea lăudată, Bucură-te, mântuirea cea smerită, Bucură-te, mângâierea celor nenorociți, Bucură-te, povățuirea celor rătăciți. Bucură-te, buna mea sfătuitoare, Bucură-te, prea blândă îndreptătoare, Bucură-te, sufletească veselitoare, bucură sfânta Sfântă, Paraschevo, mult folositoare! bucură de Sfântă, Paraschevo, mult folositoare! Nespusă este mânghierea noastră privindu-te cu noi, Trecând ca un dar al lui Dumnezeu, ce s-a trimis sării acesteia, Că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, În care scârbești și nu ne-ai bucurat, De câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie, Și Tu ne-ai ajutat nouă, În totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, cu smerenie, după din locul de-a dreapta sa, cea prea la scaunul măririi, îți cântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda cea cerească aliluia! Halidu Izbăvește-ne pe noi, Maică, că de toată boala! De ciumă, de holeră și de vrajmaș. izbavește ne pe noi, Maică, de lăcuste, de gândați și de toată răutatea. izbavește ne pe noi, Maică, de foc, de grindină și de fulger. izbavește ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul sândirii și ne a aducând prin rugăciunile tale. Stara cea de-a dreaptea în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, Ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace, până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, adăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură făclie luminoasă, Bucură-te, rază că Bucură-te, nădejdea oamenilor, Bucură-te, demonilor, Bucură-te, temăduirea răniților, Bucură-te, feritoarea de răutăți, Bucură-te, de bunătăți, Bucură-te, luminătoarea Moldovei, Bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod Și a altor miluitoare, Bucură-te, sprijinitoare, și -a mea a smeritului păcătoas. Bucură-te, Sfântă Paraschevo, mulți folositoare!